Не може мені щось зробити. Вбийте, Клавдіо. Ні за що. Ви вбиваєте мене своєю відповіддю. Прощайте. Встрівайте, Люба Беатріччя. Хоч я ще тут, але мене вже немає. Ви мене не кохаєте. Прошу вас, пустіть мене. Беатріччя. Я йду. Заклинаю, будьмо друзями. Дружити зі мною, звичайно, легше, ніж битися з моїм ворогом. Невже, Клавдіо, вам ворог? Він найбільший в світі негідник. Хіба ж він не довів цього тим, що звів наклеп, знехтував і зганьбив мою родичку? О, якби ж то я була мужчиною! Як носити Геро на руках, аж доки не здобув її руки, а потім привселюдно обвинуватити її, звести поговір і ще з такою лютою злостивістю – о, Господи, якби ж то я була мужчиною, я з'їла б його серце на ярмарковій площі. Беатріче, слухайте. Розмовляла з мужчиною з вікна своєї опочивальні. І вигадати ж таке? Але Батріч. Люба Геро, її знеславили, скривдили, занапастили. Беатричі... Принц і граф. Принц свідок і граф-обвинувач. Що й казати, цукерковий граф, огідний франт. Якби ж то я була мужчиною, щоб провчити його як слід. Або ж коли б у мене був приятель мужчина. Та мужність розтанула у витонченості, доблесть у люб'язності. А всі мужчини перетворились на хвальків і брехунів. Тепер Геркулесом звуть того, хто краще від інших бреше і клянеться. Проте за власним бажанням важко перетворитись на мужчину. Отож мені судилось померти з горя жінкою. Стривай, люба Беатрича, присягаюсь власною рукою, я кохаю тебе. Знайдіть інший шлях до мого кохання, крім любовних клятв. Ви щиро вірите у безвинність, героя. Так само щиро, як у те, що в мене є душа. Годі, обіцяю вам, я викличу його на Герц. Цілую вашу руку і покидаю вас. Прощайте, заспокойте свою кузину. Клавдіо за все заплатить. Значить вбить себе самого. Навіщо я трети криваві рани? оближ параду. Прошу. Голос печалі звучить міцніше за всі паради. Невже нема різниці між хлоп'ям і справжньою людиною? оближ Не дай же лихові себе здолати. Нехай його відчують винуватці. Мені це довподоби. З цим я згоден. Я серцем знаю, що невинна геро. Хай Клавдіо пізнає цей принц, який мою дитину рідну вбили. Ось принці Клавдіо сюди йдуть. Добрий день вам. Вітаю вас, сеньори. Послухайте. Ми поспішаємо. Ви поспішаєте? Нехай щастить вам. Ви поспішаєте? араз ідіть. Не варто нам сваритись, Леонатон. Якби справді він почав сваритись, один із вас упав би. Хто його образив? І ти питаєш, ти, негідник, ти, навіщо ти тепер за мед схопився? Я не боюсь тебе. Нехай відсохне моя рука, першо, ніж здійметься на тебе. Меча я й не збирався витягати. Ти, Клавдіо, мене зневажив гірко, мою дочку занапастив навік. І я, забувши свізну старечу і ліття гар, поважність мого сану тебе на герць відважно викликаю. Ти звів на геро, поговір ганебний, і він згубив їй серце. А тепер вона лежить у склепі прадідівській, де не ховали сором убитих. Твоя підлота вбила бідну геро. Моя підлота? Так, Твоя підлота. Шановний пане, це не так. Я можу довести вам, хоч сили в нас не рівні. Я не збираюсь битись з вами. Годі. Не хочеш ти? Ти вбив мою дитину, тепер мене старого. Ви також. Навмисно вас не будем дратувати. Шкодую дуже, що померла геро. Проте готовий присягти. Вона не дівчина була. І все це правда. А, мій принц, Ході слухати на бридло. Ходімо, брати, там далі буде витко. І комусь, напевно, буде лихо. Дивись, іде Бенедикт. Його шукали ревно. Які новини, сеньоре? Добрий день, принце. Ради вас вітати. Нас прийняв якийсь невимовний сум, і нам схотілося його розвіяти. Може, твоя дотепність стане нам у пригоді? Вона в мене у піхвах. Накажете здобути? Отже, свою дотепність ти тримаєш при боці? Будь ласка, змініть тему розмови. Невже твій меч зламався? Мені здається, він і справді дуже роздратований. Хіба він не знає, як треба міняти позиції? Клаудіо, я мушу сказати вам кілька слів. Чи це боронь Боже не виклик часом? Ви мерзотник! Я не жартую і ладен ствердити це доказами, де вам завгодно, як вам завгодно і коли вам завгодно. Відповідайте на мої слова, інакше я вас ославлю, як боягуза. Чекаю вашої відповіді. Залюбки, зустрінусь з вами і почастую вас як слід. Ну, хлопчику, прощавай. Ти мене зрозумів. Лишаю тебе разом із твоїми дотипами. Ваша вельможність, складаю вам щиру подяку за вашу ласку, але я змушений покинути вас. Ваш брат втік з Месіни. Ви спільно з ним вбили чудесну невинну дівчину. А з цим хвальком ми ще зустрінемось. Бажаю йому тим часом щастя. Він не жартував. Ні. І все це через кохання до Беатрічі. Він викликав тебе на герць. А вже ж. Як дивно виглядає людина, коли вдягає камзоли штанці, а розум забуває вдома. Що це? Двох людей з почту мого брата зв'язано? І один з них Баракіо, Ясновельможний принц. Вислухайте мене і нехай граф Клавдіо мене вб'є власноручно. Ваш брат Дон Жуан підмовив мене звести наклеп на сіньору Геро. Вас було обдурено. Дівчина померла через мій брехливий наклеп. Я готовий сприйняти кару за свій злочин. Пробив мечем тобі він душу. Страшна отрута, ці слова. Невже тебе підмовив Дон Жуан? Мій брат. Так. І заплатив мені за це. Він здатний тільки на підступність. Зробивши злочин, боягус утік. Кохана Геро, твій прекрасний образ і знову жив в душі моїй тепер. Ти цей мерзотник, гляну йому в очі, щоб міг остерігатись, коли зустріну десь таку ж потвору. Хто з вас обох злочинець? Я у всьому винен. Ти брешеш, так. І брешеш сам на себе. Дві тут є, а третій він утік. Панове, Убили героби. Я дякую, панове, вам за це. Не можу я пробачення просити. Мовчати теж не можу. Віддаюся до ваших рук. Покаранню найгіршому мене піддайте. Моя провина, хоч я втім невинний. Це блуда нам очі засліпила. Я готовий спокутувати свою провину. Що ж, звиніть ожити її, Та ні, не можна. Ви мусите мій сповістити, що Геро безневинною померла. Кохання підкаже вам слова. А вранці всіх запрошую до себе. Не зміг я вас назвати любим сином, то будете племінником. Є у брата дочка єдина, викопана Геро. Єдина спадкоємниця по нас. Ви з нею одружитися повинні і тим свою спокутувати вину. Зворушений, сеньори, мій, і плачу. Слухнянно виконую волю вашу. На вас чекаю, прощавайте. Сеньори, ми чекаємо на вас. Ми прийдемо. Я цілу ніч журливу Моїй коханій геро присвячу. Любо Маргарито, прошу тебе, влаштуй мені зустріч з Беатричі. А ви ж обіцяли написати сонет на честь моєї краси. І напишу в такому піднесеному урочистому стилі, Маргарито, що з міста вже нікому не добрати. Отже, доведеться драбини шукати. Ой, твоя дотепність, як ото й собака, одразу хапає жертву. А ваша дотепність, немов притуплена шпага, тичі, а не ранить. Справжня ж чоловіча дотепність, це не завдавати болю жінкам. Прошу, поклич сюди, Беатрічі. Гаразд, я покличу до вас, Беатрічі. Сподіваюся, на її ноги є. Отож, може прийти? Не можу добирати потрібних слів, щоб красно висловити своє кохання. Люба Беатрича, ти прийшла тому, що я тебе кликав. Так, сеньор. І піду, коли ви мені дозволите піти. Залишся, будь ласка, доки... Доки вже сказано. Отже, до побачення. До речі, доки я не пішла, хотілось б мені знати. Власне, через це я й прийшла. Як ваші справи з Клавдіо? Досить неприємна була у нас розмова. Отже, я можу тебе поцілувати. Слово «вітер». Неприємна розмова протяг, а протяг для здоров'я небезпечний. Краще піти мені без поцілунку. Ну, тобі подобається калічити слова. Ну гаразд, я розповім тобі про все, що відбулося. Незабаром ми зустрінемося з ним, або я ославлю його як боягуза. А тепер скажи мені, будь ласка, який з моїх недоліків викликав твоє кохання? Усі разом. А яка з моїх добрих властивостей примусила вас страждати коханням до мене? Страждати? Чудовий вираз. Я й справді страждаю коханням тому, що кохаю всупереч своєму бажанню. Отож, всупереч власному серцю. Шкода бідного серця. Проте, коли ви ворогуєте з ним через мене, я теж ворогуватиму з ним через вас. Я не можу любити ворогів моїх друзів. Ми з вами надто розумні, щоб розмовляти мирно. З ваших слів цього не видно. Хіба розумна людина буде себе вихваляти? За нашого часу, коли людина не спорудить собі пам'ятника за життя, пам'ять про неї зникне раніше, ніж поки не ридати вражена суму Мудова. Скільки ж часу це триває? Година піде на сум, чверть години на сльози. Отже, розумна людина має сама завчасно сурмити про свою достойність. От саме це я й роблю. Ну, проте досить похвал мою адресу. Хоч мушу визнати, я цілком гідний їх. На вас, хаті в домі вашого дяді, з'ясувало, що сеньору Геро було обвинувачено на підставі брехливих тверджень, і графа Клавдію обдурено. Усе це підстроїв Дон Жуан, який утік. Поспішайте! Хочете піти зі мною довідатись про все? Я хочу жити в твоєму серці, померти на твоїх грудях, бути похованим у твоїх очах. А понад усе, хочу піти з тобою до твого дяді. Я ж вам казав, що героя безневинна. Обвинувачення звели на неї, і принц, і Клавдіо не з серця свого, та й Маргарита не хотіла лиха, як з'ясувалося на допиті. Радію дуже, якщо так, і я. Бо Клавдіо я викликав на герць. Дочка моя, і ви, дівчата, любі, ідіть до себе. А коли покличу, ви маски одягніть. Бо Клавдіо і принц сюди тепер з'явитися повинні. Антоніо, ти все запам'ятав. Племінницю дочкою називай. Я зможу добре виконати роль. У мене є до вас прохання, отче. Яке прохання? Його негайно треба розв'язати. Ви знаєте, шановне Леонадо, що Беатріча ставиться до мене з прихильністю? А це зробила Геро. І я її кохаю. Допомогли в цьому і принц, і я, і Клавдіо учим бажання ваше. Дуже загадкова, двозначна ваша відповідь. Я хочу, аби з'єдналося бажання ваше з бажанням нашим, щоб могли сьогодні ми святкувати шлюб святий жаданний. От у цьому панотець моє бажання. Погоджує з охотою. Готовий здійснити бажання ваше. Ось і гості. Вітаю всіх, кого я бачу тут. Вітаю вас, чекали ми. Як справи? Не змінили думки святкувати весілля з племінницею? Хоч була б вона неначе Ефіопка. Поклич її, до речі, тут і патер. Вітаю, Бенедикта. Що таке? Твоє обличчя, наче день лютневий, похмурий, сумовитий. То, мабуть, роги не дають спокою. Адже позолотити можна їх, і кожна дівчина тебе кохати буде. Так і Юпітер був колись биком, як він украв Європу. <рив> Юпітер бик співав приємно дуже. Хто ж був биком в корови батька вашого, для мене це байдуже. А нині ви його тиля. <рив> За мною відповідь не пропаде. Чекай. До кого ж я Звернути мушу. Ось де цієї. А скажіть, не можна побачити її обличчя? Ні, аж доки ви не присягнете взяти з нею шлюб. Готовий я. Я ваш дружина, якщо завгодно вам. Що це? Друга Геро? Померла перша геро від ганьби, а я невинна. Присягти готова своїм життям. А ні, це та ж сама геро. Вона померла від ганьби, тепер від істини воскресла. Зима! Зима! Зима! Святи, стривайте, Святи, стривайте, стривайте. Хто Беатрич із вас? За неї я відповідати буду. В чому справа? Ви кохаєте мене? Скажіть. Не дуже. Тоді ваш дядя, Клавдіо і Принц всі помилились. А ви кохаєте мене? Не дуже. Тоді моя кузина і Урсула всі помилились. Казали, ви захворіли кохання тому причину. Казали, від кохання ви змарніли. То значить, ви не любите мене? Із вдячності лише. Та й то не дуже. Готовий присягти, вона кохає. Готовий присягнути, він кохає. А ось власторучний твір його, сонет він зложив. І присвятив його коханій Беатріч. Ось до нього другий. Це вона писала. Кохання в нім живе до Бенедикта. Дивно. Власноручні свідчення проти власного серця. Ну, гаразд, я беру тебе. Але клянусь, роблю це жаліючи тебе. Я не заперечую. Але й погоджуюсь тільки, щоб врятувати ваше життя. Я чула, нібито ви захворіли на сухоти від кохання. Ну, стриваю. Я замкну тобі уста. Віва! Віва! Віва! Віва! Як почуває себе одружений Бенедікт? Ось що я можу сказати, принце. Ціле товариство дотепників не примусить мене відмовитись від мого наміру. Вигадаєте, мене турбують сатири та епіграми? Зовсім ні. Коли дотепників боятись, навіть вулицею не треба ходити. Інакше кажучи, коли вже я вирішив одружитись, мені байдуже, що про це казатимуть інші. Навіть те, що я сам раніше казав про одруження, мене не спинить. Людина, істота, мінлива. Ось все, що я можу сказати. Що ж до тебе, Клавдіо, я збирався тебе відлупцювати. Але ми тепер з тобою до певної міри родичі. Отже, лишайся здоровий, люби мою кузину і будь щасливий. <сум> У вас, принце, вигляд похмурий. Треба, треба одружитись. Ну, чого варте вістря, що не має рога? Прозвучала радіовистава Багато галасу даремно, знаменита комедія Вільяма Шекспіра, український переклад Абрама Гозенпуда, музика Костянтина Данькевича, постановка Віктора Добровольського. Його ви почули у ролі Бенедикта, назву дієвих осіб та виконавців: Дон Педро Аркадій Ашенський. Дон Хуан Костянтин Степанков, Клаудіо Микола Досенко, Леонато, Микола Якученко. Антоніо – Ян Козлов, Геро – Людмила Томашівська, Беатріче Надія Батуріна, Маргарита – Юна Яковченко, Урсула – Галина Сліпенко, Поттер – Сергій Олексієнко, Гонець – Микола Задніпровський. Запис 1964 року. Програму до ефіру підготували. Режисер запису Наталія Стрижевська, звукооператор Ганна Іваненко, автор і ведуча Світлана Гудзвойтенко. Ви, друзі, маєте приємну, а багато у чому унікальну нагоду почути записи минулих літ з неперевершеними виконавцями. Щосуботи, о 21 годині вистава «Без антракту» в ефірі «Радіокультура».